Zintzelik irratian zaudete eta bi astetik behin bezela ba, telefonaren bestaldean ba, azkekintzako natxo. Dakoago, kaixo? Zemoduz? Hau pa, hau pa txaldeon. Zemoduz dihuaz teik asketa, keta lakua. Komo <gülüyor> edo? Bueno, baina, oie, kortzi hortzen. Ja, ja onezko ja bukatzen. Onezko ja bukatzen, jai, jai, jai, es? Bai, berez, baina, baina, bueno, nahi piskat gehiago zauko zait, rekunkinda hola, baina, baina, baina, baina, baina, baina, La se va cañaba de de Oines, Harris Aguñeura ya le río, negura, vueltas, tinga, el, la mañana seguro ese seguro yauda Igual y Casteco Bello concentró con ese valdiones que nace que es oh, que tengo hoyeto no importa Hoyo seguro <risa> Eee, benga, ba, zan dugun bezala, ba, abiaztetik behin, zuek agertzen txaretemen, zentzelik erratiko unhauetan, ba, animalien eskubideen, ta orren inguruan egiten duzuen langustiaren ba berri emateko, askekintzakoak, eta aurreneko berria, ba, horrekoan ere komentatu genun, eta hori ez, zuka ere haipatzen duzu, ba, nahi duzula haipatu, ba, nola hemen horeretan errenterian, ba, madalenetan, jaietan, ba, urten lehenengo aldi, ez den idide marike gongo. Eta pixka bat, komentatu nahi duzu ze, ze, ze hori hartzun izan du, ba, mediotan. Esan behar dizu, por cierto, ba, oantxe bertan, suri ba, deitu baino lehen, neukaraia grabaketa grabaketegin eta oantxe bertan jarri du alabaitare zintzilik erratiko uef horrian, karrezketa gure egin genuna, oen dela jabiazte. Oortuan, ba, beti gurendu bat. <güls> vale, esklusiva. <güls> esklusiva genun, eta betu, esklusivari gaitu gara zintzilik erratikoa. <risa> bueno, no la jonda, eh? soy Arzo mundia, está vale. es ba, aurreko baita jende kontatu ko si semcela, eh jai bat zorden izan ginen eta berte, bertan bai demanda kentza proposatu genuen, beste alternativa batzuk proposaus eta claro, algo dio quemanes, eh que atik kentzea animali ke Eta bueno, azkarbi utzi naidu erabaki hori santzala batzorden parte bien erritarrena. Ez baten ba gure helburu konzentrazioa da. Ez eta bueno, horta ba, za parte baita esango et berriz, ba <laughs> baskari nongo da aukera eta bono, ba, boliki-poliki, aberlortzen den urren gurtea beida edo baita sokamutu berreken txea. Zago, berriau, leko ezberdinetan zabaldu da, eh, diario balkon, notiziar deki puzkoan, guarzaldeko itzan, eta bainalago matzuk baita izan genuen ETVko eskalerrian zuzenean enrevista bat. Zago, ba Berri guzti hauek irakurtzeko aukera hitu ze gure zares sozialetan, handitu gozintzelikauta baitu iterren da bai Facebooken mm -hmm. Berazia zazitako lanak ez da jaietan goizeko seitan soka muturrara, eta gero bestu ordu batzutan bestu ordu batzutan zara jutearen haien idide mara dibidez, ba, bueno, bere, bere fruituak ematen ari da, ez da? Bai Bale, komentatu duzu baitare, ba, madrenetan, jaia naziran egingo den egingo den Baskari horretan, e, e, aukera egun dela baitare, Baskari ba, Begano egiteko, eta horretas aparte baitare, jaietan aukera gehiago izango dugu, ezta? Bai, ze aurten erabakireu horretako txosnatan parte hartzea, eta hor aurten horregoga, gure txosna jarriza, eta ba bertan Era dizaparte janari vegano saltzenengo gea. Mhm. Mm uste jornara askeneko bi ekarri landuzue, eh? ba, tortilla gure... eta hamburguesak eta pizza <risa> vegano batak ezalta egiaztetako iritsi da zainpro... jendea jaiogotenzent, iritsi da sain zainpro... pronto ba desagertu egiten zen, baitare, ere eh? beraz du jendeak eskertuko dula eta Ta bai, bueno, bai, ok. aberra orten, nik ere esperantza itxut, aberra orten baita olakok zitaukitzen duten. Ba, ba, seguro, bai ez. Azkenen gutzako olakotxoz nagak garantzean dut ez, eta ble autogestionatue izan da, ez deu beste niongo diru laguntza ijazotzen, eta gure diru iturrie ateratzen da. Mm. Uh -huh. Ta de de esa parte Nikos Lobaitare ba zagutsera ematearena, que va pa ja ba, na, ete, engadugu, ganea, diate, eta, ah, ¿cómo vas a hacer un keba vegano? Que eso no se puede. Eh, se vuelta emateko, ba probatze, da, ¿es? Bye, Hasi gehala, veganismo nazitza horre deintzen, abe, azten dan, ez? Augeera <laughs> politi izango da. Ta, zuka ebapana, eta zuk aipatzu ezu kebapana eta lehen gurtena dibidez e, donostiko txosnatan, ez ton exitauk izun. Azkeneko guneako gaitu genuen kebapkabe, eta hon genuen boka bella bakarrek saltzen, eta guen izan zen. Mm -hmm. Oso, ondo, bera sorche, alame, oi, sa, saete, a osondo vera sortxe, ala me hoy, o sea, A ver, aldamena en santu en sanosetuste gordo, ama bueno, jongo era. Ze algo lo veis. Batetiba estibiliko era. Chozneta no es. E, jaien, jaien gallekin jarraitzen du. Bueno, da jaia direma, jaietan direla, kost, dago, direla. jaietan esaten direla, "La cos, está que tauromaskia, Donostia la ueltatzeko dago." Autoeskunda direla, "Jaietan saltuna dituzte ustedes, dañer juten plaza horretara, Era, está ni corriendo zona de gadwuchi, no es. Sesena que custera, da que Ba, kontra da, aplauso deitzen den horri alde eta hori baten, publika duela e, PNU-EPP eta PES-ek daukela paktu batin da, hartu dela kompromisa, haietako batek hautezkundek irabazizkioen hostin, ba, ilun behen aguztuako zesenketa kantorauko dituela. Ordo, ba, bildu galtzen bado, eta haietako batek irabazten bado, ba, risko irau. Uh -huh. Lengurtean ez ziren egon, ja la... Ez ez, diurte Goatzen zenketa iba be uh -huh. Ta oain, ba Berze bertatzen dan vale. Konain izen konta gorpizkat Donortian tita hori noa Plataformako historia Baina, boazken ez ziren bora Ikizan, ni ordu noen ni keneon mogu idametan sartuta, tan, tan hain non pizkatu informatu riguruz, baina hona no da. Diko rengo bateako kontako izetai. Kuriusa da, orroa, diri deso, hore indikan, apartkarek uren batean, nek ikusi adaukatu ordu noztian, hore zela impotentea, eik Gizun eskobat, makurtu tatat, zean zituen jarriaz ez nahi jartzen dizkiroten edo da ginezo banderilla, edo lako, ja, bai, tohendikan ere, donostian, dopatu dait, bai, egia datu, e, zean, en, kursal, laspiko, e, ze horretan, e... Eto, eh, bueno, eko txe, como se, garajetan, edo aparkalekutano, ahindikan hor dago, txartela gaina hundia hundia, eh, vamos, txikilla, eh, beiziketa, tamaño hundian, eta antxe dago. Bueno, espero dugu ez es berriro atea behar izatea, eta ez es berriro, esa, oberen bueno, ezak ditzateke, zut lan hori hartu behar izatea, eta ez egotea. Amai, Pabai, eta jarri da zuen beste gai bat Eta ez da zuk esango duzu serden Seren es dugu Demorarek esango Eta prestatzeko Eta azun chuleta horretan Jartzen du Eba eta dan Orduan Auskalo sergen mega sude, sorpresa Sorpresa Eta ba. yes. ba, dan Die Bueno, sien Mallorca Sobatzeko Bipreso Eta Duele agun batzuk Lortu zen aienkaiolako barrote bat apurtzea eta iezin zuen. Eta, bueno, iezlari bezala denboa bat ibilita gero, e, eba aurkitu in zuen. Eta, arrizkutxuk ziela italikoal, ba, polizik tirozakatu zen. Tandik iruegun gerogo, aurkitu zen bere lagune, adan, ur deposito baten hil Mhm. Mm Eta, bueno, ba, olako gerta erakin guk askekin zati nahi duena garbi utzi da. Azken finuen eskla guztina metxa dela askatasune, eta animali guztin eskubidea izatez gain, ba, eta olako antzeko lekuk azkenen eskubide eta metxa ukatzen duela. Eta, bitarten, unero ezaizkigula animalik, e eh, demostratzen baieen erresistenziekin eh, sakin eta holakoia saldekin haien eh, nahi dutena askatasune dela eta asken batean hauek baita hartzela die laientzako gure libertiotaketik pagauta eta oso urte hon gabe basindego astu hemen donostinako arimadabeola eta duela gutxi jakin denez Bertan dituzten arrai batzuk, daukie gaixetazun bat, oso larri edana, ez dakina ez dakorretzen izena, eta baina da, ere musu txikitan egoteatik, azkenen erazten die mohimendukiten beti igualak, errepikatzen. Osa, beti espaz igualen, da, denboa berdinen. Mhm. Uh Cada -huh. o sea, como la o sea, Preso axiega barro amelesta. ¿Eh? Preso axiega Bai, perdín. Mhm. Eta curiosa baño acuario mai ta dituzte o sea, zak eta gordako esaten Nemo ta Doritas. Peliculako. Bai, bai, bai, claro. Sí, so, si no no nada va de una, ve maño que ha llegado tan película ¿no la es? Bai, <ríe> bai, bai. No la Nemo buru kauso berak katasunek eta nola naizon berako akuario hartatik disein da guti hoy <laughs> ba kontu era akuarioan mituztela espezie berdineko arraiek ez eta zagit asken curioso arraies ula ko pelikula bat eta bitarte ikust dituzu hor eta Haino nartuta dokitza ez, eta aldiberen itxasua baita hain gertu eta aingertu izatea, mm -hmm. azken, ez da zitua. Pelikulaak oso mezu garri eta nik uste beharrezko dela mezu erretazgo goratzea eta akuariumei boikota egitea. Ba, oso ondo, oso ondo, nats, azkenean jadan eta ebaren historia kontatu diguzuta, eta bide batez baitare, ba hemen ez, baita, ebaren, ez gertu, gertu sufritzen ditugun ba. Ba, zo eta, bueno, kaso netan aukariun, ez? Uh -huh. Ipatu dituzu. Ez dakitezu, engu bihazetik behin egiten ditugu, kolorazio hauek, saiatuko gara, ja, gainean, nuntziatzen dugula, ja, zuzenean, ta horlea, ja, lehenago inbarko dugu, zintzirikatu baita ere gure ueforrian, zeren entzunentzuten da irratitik efemeunetik, baina zintzirik atzea pixka geisio kontztatzen zaigu, baina baren gozien saiatuko gara lehenago egiten, eta bestela, aste hauetan zuen informazio nahi duena, ba, nora, nora jodesake ba za sozileta da twitterra arro azkeintza eta facebook azkikinntza barra liberakzionen animalista eta gero zerbait zatik dudan bat edo beste zerbait nahi baiiguzue komunikau ba e maila liberakzion bizeekin Va, son do, va, son va, va, va, va, va, va, va, haricotugusita, víace, barburaco, orduraco, a ver, ya está, que te abucato y tú son, bueno va, llengo, vea, venga, suri, venga, donde no se ve, adiós.